Zai jo bat, zai jo bat entzuten da, e, bueno, e, zai honen elburu izango da ikastea nola, edo boraztean nola jotzen diran MPI-ruak artxibera.